د دي دې لپاره مزدا کچ ځان ورنوساتم ځان نه په وقایې کې ومن لا یعرف الشر او نه پیژني یقع فيه غبکی واقیکی زکدا جاهلیت چده د پډیرو خایسته خایسته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 زه <تصفيق> کداه رادیو نیک ان وان یو خو ښه ون ترنمل نه غشي اول دې لی یمنه لی لی دې لی یې قبول کړي نو د اسنم د زمانه نمخ کې چې د جاهلیت کوم وضعیت و د مبارکه په با اوله مقدمه کې ما تاسو خدمت کې عرض کړی وشده به ان شاء الله رسولو درسونه کوي په یو درس کې به د عرب جاهلیت وای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 سعودي و یو به اخی و به د جمی دی وړی داور کشته دا وینه او تر دې مخ کې هغه کڼواله ری دیه ابد چا دلته دا مسجد جوړ کړی نه بیا ډیره نه کوي رقم که جاهلیت و پیژنو او د جاهلیت دی زمانه یغ بد حالات هغه تیاری هغه وحشتونه هغه ظلم هغه بت وحشت پیري د خلکو په حقوق باندې کداو پیژن نو بیا دار وان میږي چې د اسلام څونه لوی تحول په انسانيت کې راوسته لیدل د دنیا خلکو څونه بدل کړي د دنیا د خلکو فکرونه څونه اصلاح کړي د دنیا د خلکو عقاید څونه اصلاح کړي د دنیا د خلکو اخلاق <تصفيق> څونه اصلاح د دنیا د خلکو اقتصاد څونه پرمختللې او د دنیا د خلکو نارام اجوندې د استراب او د ویرې ژوندۍ څنګه د امن او د راحت په ژوند باندې بدل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 ابو الحسن علي ندوي رحمه الله عليه دي مشهور كتابنا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين يعني نري المسلمانا من منظور كده صلى الله عليه وسلم دي اغلى كتاب نيدتقاومه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين نري المسلمانا من منظور كده صلى الله عليه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 او دیر باسواد قوم و ایرانیان لخکر ایم درلو دلی هم ایم درلو در نظام هم درلو در قانون هم درلو او پراخ ازمه کې هم تسلط لنده و اللہ تعالی دغا باسواد قوم دغا دی لخکر و قوم دغا دیلوی پراخ امپراتوری قوم دی اسلام دی پر انتخاب نکشده اسلام او داخری رسالت دی د دوی پوگو پو بندی بارشی او دوی دی پی مکلپ شی چه خلکو تایو رسیم. ام دارنگا اگه ویچ پا اگه وقتی روم لوی پاتشاهی درده لده لده. اروپا بانیم پاتشاهی و پا ایسیه پا اوبرخبانیم پاتشاهی و دی افریقا شمالی افریقا این تر مراکش پوری لیبیال جزائر مراکش تونس مصر سودام دا ټول د دی, دی تسلط لاندې لده. لغکر قانون این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 نالت یو پات شاهیو نالت منظمې لخکری وي نالت سواد او کتاب هیڅ شنو نالت یو رب العالمین دا شعر شرل خلق په دغه وچه سحران نشین اس په کې په دغه نشین خلک انتخاب کړل دی رسالت د همل و په او حکمت څه حکمت په دې کې دا وچه د نور خلک استعمال شوی و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 خالي و زهنه خلق انتخاب کړ دا چې خلق ته چې استعمال شي و نه دویمه نقطه وايي په دې کې داوه چې د اسلام په علم په کتابونو او فرهنګي فعالیت باندې دومره نخپريږي لکه څنګه چې بقرباني نخپري هغه خلق فرهنګیان او فرهنګیان فرهنګان چې ارسو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 او د الله د وړولو د الله د کلمی د پورته کولوو خاطرې هرکان د کې غورځ چورتونونه و حسابو نه ورته نه کوي سنجشونونه نه ورته کويږ وږې برنام منصوبې ورته دنیاي نه جوړئ. بس لکه د سحای کرا و غ نه چې یا خ الله هرکبي ی ور به اوواازواورې ده د الله سپان سپاره بیا به دا د مخه ریزه د ده بچی مکتب د داخل کی.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 هودي مشكلاتو دي زغم مشكلات او دي تحمل روحيه دك نور في تريگر زدل و ددي مزاجو طبيعي هودي استرام دغدك بكاو دا نور خلق شو دا نور اساس باش سند شيو بس دي اقتصادي قوتو هودي عايش و اشرب بقوت بندروان وكبد ورسيدل ذاكر بكاو كنبي كنبي بي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 حوریت ان او را حرام دا د غلا ځوی د غلام بچی د غلام د غلاام زوی د غلا ممس حیت ان دي او را حرام آزادی وای داسېی مفوره د دا دوی لپاره لکهپزن چې حرام کړي بېخیې سر مون کار نه شته کاګلیز رازیم وای من که فرانساوي رازییم وای من کامتداب دای رزیم من که محمد غځ رزیم ونی بس د اول دسې چېپی زور شو بیا د ټول مرمننی.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 اونر اونر اونر اونر کومالی کنه خو به خلکو چیرته دمته خو متر دم ویله وس ورته دی اونر من دور ته وی دا ګور نه مونې دا سربدل کریستیانو مونې وی خسره بدلته کفر یو مسلمان وی دا کافر دا مسلمان دا وسو انسانیت ته ټول انسانیان نو انسانانو نه علاه هیومنزم شو ورته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 هیومنک پا انگریزی از انسان توگید. هیومنزم انسانیت. انسانیت یا هیومنزم پا انگریزی که مانا داده چه در توال انسانان ده پا خبال منز که یو مشترک ارزخت دسته و الاری چه پا اغا بنه دو سر را توال شید. او اغا مشترک ارزخت شدو توال پکی مساوی دی اغا چه شایده؟ انسانیت. تم انسانی زم انسانیم. تم دوسترگریزم دوسترگریزم. تم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 یو دین نه مانره ها انسان شي بیا خدای تم سلمان کې وایي ماشي چې ته او لکه انسانان چې هم مسلمان شوي نو بیا اسلام ته ته وایي چې ته د کافر وزنه تر فتنه ورکه شي او لا تكون لا تكون فتنه ويکونه دینه كله لله, كله لله. وجنه تر هغه وجنه تر د فتنه د شرک او د کفر ورکه او داخله ټول دی دي الله دین وماني نو د تا انسانیت خوایې چې ته به ما احترام پېژې چې او دلته اسلام وایې چې ته د کافرا وایې وجنه تر څو د دین دی دي الله چې دي الله دین و نو دا و جزيه جزيه ونه نو بیا یې سر تلاج ورکړه قران فرماي الله فرماي قران کریم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 لاس پرېخواوخ پرخواو دده و چې بل دالایان او خلک باندې ت دي او اسې ځکتونو او ص دخې او خیرراتونو دغه یان نه په دغه دد په نامتی نه را او و داې خبره خو کله کله وي و چې زه چې دلته وم نو په انسلام باې نهپ دممه او بیا چې رواتته لاړهنو هلته زه په اسلام باندې خ پووش پا اسلام باې دی هلته پو چې کو امریکایو ایین کلی د طانو ډزای کلی ده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 دا ورځ تا یانه داسې نیم ساعت چل وی خبر کې دا نورم شته دی کله چې انتظار وکړ لې نهونه یو چا غوښه هغه د مرډوب شو چې مرډوب شو نو اوس هغه دا صحابي یې رسېږي په زمانه کې تاسې کې بل خو د سړی ورسیږي د کندو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 چاغ امانتداری او غوافا او حفظ او دا و او فساحت او غ شجاعت او حماسه ولولی وی اس سواری او د غسر مین او د جنگ سره او د جنگ سامان ساتل او عزت نفس او د ازادي او احساس او دا شین طول هغه شین چې د یو نو دعوت د خپری دو دې ضروري مانوي وسایل وو دغه خوب صفات او ترڅنګ دوی ډېر بد صفات هم درلودل په جاهلیت کې ډېر بد صفات هم درلودل دغه د جاهلیت بد صفات د ان شاء الله سبات په بل درس کې دتوه مو ځګه دقیق تفصیل دي خو د دې خاطر باندې چې دغه درس هم په درس ډول ویلې د جاهلیت زمانه چې د شت په حق کې بیخ ظلم نه کړي خو ته به او بدو تبي بدو, بدو وایو او دا مونته یو دلیل هم راکوي د اسلام علما او شد د جاهلیت خصيصات الایده ذکر کړي او د غوبد صفات د جاهلیت بد صفات الایده ذکر کړي د مونږ یو ترقین راکړي او درس راکړي چې د جاهلیتونه د سنيو چليوی مخه شر محزبي استاذ محمد قطب خپل کتاب